Hola, què tal? Com esteu? Una vegada més en aquest blog de Color Music on us portem totes aquestes informacions culturals i del món de l'espectacle. Doncs per portar-vos aquesta informació i per si necessiteu o teniu algun dubte doncs que us podem resoldre, estarem encantats d'ajudar-vos. En aquesta ocasió m'agradaria compartir amb vosaltres l'experiència que vam viure a Castellà del Vallès amb el nostre espectacle Alan, el musical, un musical sobre la vida de l'Alan Montoliu, el jove de Rubí, que es va suïcidar, malauradament, degut al bullying que patia. Un espectacle que vam estrenar ja fa un hem bueno, presentar el 2022, però es va estrenar de forma definitiva al Condal de Barcelona, al Teatre Condal aquesta passada temporada a la tardor. Et d'octubre del 2023. i ara doncs estem de gira i vam poder assistir a Castellà del Vallès, on van voler apostar per una transversalitat fantàstica, que és una de les opcions que oferim que són que és fer dues funcions escolars, on un divendres al matí i la Fució general el dissabte vespre. Amb això aconsegueixes eh, que la màxima, el màxim número de persones del municipi pugui veure l'espectacle i a més a més és un espectacle on tracta una temàtica adolescent, el suïcidi, el bullying, eh, les relacions personals entre joves i adults i és un espectacle és, de fet, l'espectacle més escollit pels centres escolars, ho va ser durant la temporada, ho segueix sent uh, avui dia en gira, per, per, el més escollit per les escoles, no? i estem molt contents de, de les reaccions de, de com està funcionant tot plegat. Doncs a Castellà del Vallès van apostar per fer aquest format i vem exaurir uh, totes les localitats en tots els casos, tant les escolars com en la funció general, i el feedback va ser súper positiu. Avui us vull compartir uh, part del, 'un dels col·loquis que hem tenir. Certament és molt variat ja de tot. són preguntes força interessants, d'altres que no són tan interessants perquè bueno, el, el jovent doncs a vegades també vol preguntar coses que van més enllà de la pròpia història o creació. però sí que nosaltres tenim com una barrera, estem parlant d'una història real, estem parlant d'un difunt real. Uh, el, tenim a la mare de l'Alan que ens recolza, colze a colze, valgui la redundància, i hi ha certs límits que no podem passar en segons quines coses podem explicar o, o com explicar-les, i hi ha certes preguntes que literalment ja escoltareu a la Mar dir-ho, no? que són preguntes de premsa rosa i que no calen saber, no? com per exemple, bueno, ja ho escoltareu més endavant. I llavors, res, us poso un fragment del, del col·loqui que vam tenir. Les preguntes no s'escolten, però la Mar repeteix la pregunta i s'intueix molt bé eh, quan la repeteix ella. Hi ha un moment on escoltareu també que una de les professores de, dels centres que van assistir a veure Alan vol fer un comentari i he intentat i s'escolta una mica, ha intentat pujar el volum, se sent amb una mica de soroll de fons. Bé, espero que ho pugueu sentir. M'agradarà que ho sentiu perquè és un comentari molt, molt valuós, l'agraïm moltíssim i ens encanta que aquest espectacle arribi de la manera que, que ho ha fet i que ho està fent arreu. Així que res, us deixo amb aquest tros de col·loqui i que sapigueu que podeu portar Alan a la vostra població i fer-ho de manera transversal perquè és una de les maneres on s'optimitza molt més l'espectacle, arribar al màxim d'oients possibles i, i el fet de fer anteriorment una, un parell de funcions escolars, l'endemà va estar exauridíssim, es va quedar gent al carrer, eh, bueno, fa que hi hagi més bombo de comunicació i tot plegat agafa una volada molt més gran. Tots els alumnes podran treballar després, posteriorment, amb un dossier pedagògic que els hi entreguem, o sigui, quan es contracta una funció escolar... A Eh, automàticament tenen un dossier pedagògic per treballar temes sobre la temàtica que està tractant l'espectacle, sí? i a més a més el col·loqui. En definitiva, us deixo aquí un trosset d'aquest col·loqui tan eh, necessari de realitzar entre els més joves però també entre els més grans. En certes ocasions hem fet col·loquis a eh, postfunció general i també ha sigut molt i molt interessant perquè realment sembla que els col·loquis només siguin pels alumnes, però, però no, els adults també el disfruten molt i la gent que ve a també volen saber una mica més no només de la creació, sinó també de la història. així que res moltíssimes gràcies i ens veiem pels escenaris. ¿Por qué el es vale. eh, per què El'bu era important per a Alan? Aquesta és la pregunta. Per què era important l'avi per l'Alan? Mira, és um, una bona pregunta perquè el personatge de l'avi és un personatge molt interessant i ara us posaré com en, en un, un dubte en dubte una cosa. Uh, el personatge de l'avi és un personatge que s'estima moltíssima a l'Alan uh, però que li costa no, com entendre la situació uh, que està vivint l'Alan en aquell moment no? aleshores l'Alan és l'única persona que li permet per exemple no, dir-li Mia, és l'única persona que li accepta que li digui Mia perquè considera que és una persona gran i que ho fa des de, de l'absolut carinyo que li té no per fer mal Aleshores, quan ben plantejar-nos l'escenografia, us explico així molt breument, que diguem-ne que l'habitació de l'Alan, si us hi fixeu, és l laúnica que està com amb molt detalls i diguem-ne que seria eh, bé a simular l'interior d'un noi jove o un noi adolescent que és pràcticament eh, impossible d'entrar. i si us hi fixeu, no hi entra mai cap personatge, la mare no hi entra mai, només hi entra al final quan l'Alan ja és mort. Eh, Lúnica que hi entra és la Mia, perquè la mia en el fons és l'Alan. no? Eh, L'hà tampoc hi entra mai, quan l'Alan surt de la, de la seva habitació és justament quan l'Alan es mor, és l'únic moment en què aconseguim que, que l'Alan s'alliberi d'aquesta pressió seva interna. Aleshores, al voltant de la habitació tenim tot el que suposa la societat, no? El Benjamí ha fet tots aquests personatges i teníem el dubte de si l'avi havia d'estar en aquesta societat o no. Si l'avi havia de formar part d'aquests personatges que en el fons van um, deixant... Uh, comentaris a l'Alan constantment o no. Teníem el dubte encara, el tenim una mica, però vam decidir que sí, que l'Avi també formava part una mica d'aquest run-run, uh, run-run que anem creant tota la societat va creant al voltant de, de l'Alan. el que volia era donar-vos les gràcies a la sensibilitat amb la que toqueu aquest tema tan important. Donar-vos les gràcies també perquè ser difícil que és una funció a mesura que hi ha hagut tota l'estona que ha estat un pèl lamentable, però és veritat que segurament hi ha molts joves que han pogut connectar amb la història, que han pogut connectar amb vosaltres i per ells, com a mínim, ha valgut la pena. Agrair-vos la feina, agrair la música és preciosa, tot com és la, la dramaturgia, com ens va entrar en la història, sense acabar, de, sense acabar de saber bé què passa, perquè el tema de la Mia, fins que no entens que és l'ala, no? Penso que és un joc teatral preciós, que és una lliçó de vida que ens ha d'acompanyar sempre. Agrair-vos la feina de veritat i, sobretot, el talent amb el que feu. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Um, aprofito, aprofito la benentesa de del comentari. En primer lloc, ja ho he dit abans per agrair a l'equip que estava aquí dalt de l'escenari, Um, només vull, us voldria posar en valor que um, aquestes les quatre persones, aquestes són les sis persones diguem, que heu vist com a dalt de l'escenari no? els quatre actors i actrius i els dos músics però que a més a més d'ells quatre també tenim els dos tècnics que estan aquí davant de llums i de so, també tenim dos tècnics a dins també en els tècnics de la sala, que són moltes persones les que avui hem vingut aquí en aquest auditori de castellà per fer aquesta funció per vosaltres i que espero i desitjo que alguns de vosaltres doncs, us emporteu la història de l'Alan uh, més enllà d'avui més enllà d'aquí. No sé si hi ha alguna pregunta més que vulgueu fer. Què senten, no?, al El representar els personatges. Voleu contestar vosaltres, és? Per mi és dels personatges més bonics que he interpretat en tota la meva carrera, perquè, perquè fa tot un viatge molt bonic aquest. No? La veritat és que comença molt còmica, molt divertida, sempre dóna suport, però després acaba destrossada. i Llavors, per mi és... És un regal de personatge amb totes les lletres i amb tots els llaços i colors que li puguis posar a aquest personatge. Jo, vale. Eh, per mi també és, és com un viatge super superhevi, és com una muntanya russa i, i és, molt, o sigui, és un paper molt exigent, però cada dia li trobo com coses diferents. I ara ja comença a passar que hi ha moments super bonics de l'espectacle, bueno, tenim molta confiança entre nosaltres i, i hi ha com moments que no saps ben bé si li estàs dient al personatge o a la persona. I és molt guai això perquè, no sé, passen coses i és molt bonic. que Ens estimem molt. Un moment, abans, posar en valor que l'Ander, per exemple, no surt de l'escena en tota la funció. O sigui, tota la funció està a dins d'escena, no surt, surt en algun moment a dins però no té ni temps de... N'he de fer un glob d'aigua per dir alguna cosa, perquè és sortir i tornar a entrar. Hi ha estat tota la funció, tota, tota, tota, els cent... Una hora i vint minuts que dura aquí, a dins de la funció. Pinyet, no vols parlar? No. <ríe> Digues, doncs a Doncs jo vaig tenir la sort, abans de formar part de l'equip de d'Alan, de veure la funció, de veure la funció des de platea. I, evidentment, em va remoure tot, em va encantar em vaig emocionar molt, o sigui, imagineu-vos ara poder fer aquest espectacle que per mi professionalment doncs, és un exercici teatral brutal perquè encarnar cinc personatges dif diferents doncs, requereix molta concentració perquè intento que cada un d'ells sigui diferent, ah, i en especial evidentment toca fer personatges antipàtics, però per sort tinc l'avi, amb el cabal m'ho passo bomba mm -hmm. I en més però Gràcies per la pregunta Digues per què l'hem fet cantant? Mira, et, et passo el compositor, ¿vale? que tu respondrà ell més que ningú. Tinc una mica de la veu. Gràcies per la pregunta. Um, és, el nostre, és el nostre estil. A We Color Music doncs, ens dediquem a la creació d'espectacles de teatre musical i, i ens agrada aquest gènere i creiem que la música enfatitza molt més la, les emocions. De fet, si li traieu qualsevol pel·lícula o sèrie, si li traieu la música, és possible que no us arribi tant en aquell moment d'intriga en aquell moment d'emoció, en aquell moment de tristesa o de felicitat no, no us arribi tant, potser en el nostre cas ens agrada ficar-hi música i lletra, perquè creiem que els missatges contundents, els missatges importants de l'obra, per nosaltres és important que hi hagi una música original interpretada magníficament en directe com heu pogut escoltar i aquest és el nostre estil de fer-ho Merci Hi ha alguna pregunta més? Ha ens han preguntat que en quants anys l'Alan va fer el trànsit l'Alan va fer el trànsit als 15 anys i es va suïcidar als 17 o sigui que un dels objectius que volem en aquest espectacle és fer veure i fer veure-us que a vegades l'Alan era un noi feliç era un noi amb una vida feliç plena, content amb una família estupenda i que la resta de persones que el van envoltar no van deixar que l'Alan seguís sent aquell noi feliç, content, amb aquella família estupenda. Bé, um, a mi m'agradaria que féssiu una reflexió, perquè tots i totes hem fet algun comentari que a vegades uh, que pot fer mal a les persones. Mai sabem si el nostre comentari serà l'últim o no um, d'aquesta persona. Um, no, no en tenim consciència de quants comentaris aquesta persona porta a la motxilla. I per tant m'agradaria que ho en valor, que cada vegada que feu un comentari ho tingueu en compte això. I també m'agradaria que les persones que rebeu aquests comentaris sou els més valents de tots i els més valentes perquè és molt difícil estar en aquesta situació. M'agradaria deixar clar que des de l'Ajuntament de Castellà han demanat que us expliquem que tenen un servei, que és el servei SAI, servei d'atenció a la integritat de les persones, que si necessiteu ajuda, si us plau, i no sabeu com expressar-vos amb els vostres adults de referència, amb els vostres pares, amb les vostres mares, amb els vostres mestres, que sovint és com difícil, que podeu assistir a aquest servei i que us, us ajudaran i demaneu ajuda, sobretot demaneu-la. I per últim, aquelles persones que veieu, que veieu aquests comentaris de companys vostres a altres companys vostres, que els veieu i que no dieu res, aquests som els que ens hem d'unir i fer força en contra de, de, dels, dels líders negatius. Llavors, només recalcar-vos això, recalcar-vos que l'espectacle parla de l'assetjament escolar extrapolable a qualsevol tipus d'assetjament. En el cas de l'Alan era transfòbia, però podria ser extrapolable a qualsevol tipus de motiu pel qual podeu fer bullying o podeu fer un assetjament escolar a qualsevol persona. neu amb compte perquè és, és, és fem molt de mal sense nos rosen o adoar-nos a ni tot. Digues Mira aquesta és una pregunta de premsa rosa em sembla perquè si sí, ens ha preguntat que com es suïcida dic que aquesta és una pregunta de premsa rosa que no, justament no expliquem com es suïcida perquè no ho volem explicar com es suïcida perquè crec que és un detall absolutament innecessari de saber vull dir que l'important és que l'Alana suïcida i el com crec que és absolutament igual és, és absolutament indiferent això sí.